بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد tuna الله سبحانه Subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendelea kukumbushana kuhusiana na miongoni mwa tabia za mitume wa Allah Subhanahu Uh, Sheikh Atwanbia hafidhahullah tbaraka wa taala kuwa mitume wa Allah walikuwa hawalipizi kisasi kwa sababu ya nafsi zao kwa sababu ya mambo ya personal issues la balis kuzote wao walikuwa wanatanguliza maamrisho ya Allah subhanahu wa taala na Allah anapokosea ndipo walikuwa wao ni wapesi wa kukasirika na kutaka kulipiza kisasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala na tuko na nabi Yaqub alayhi salam namna ambavyo yeye aliwavumlia watoto wake hata alipokuja kutambua ya kuwa ni hawa hawa watoto wake ndio waliopelekea Yusuf kupotea na vile vile Binyamin kubakia baadaye kwa, kwa, kwa Yusufu Yusuf na jambo ambalo lilimsikitisha sana nabi Yaqub alaihi salam lakini pamoja na hayo walipokiri makosa yao na kusema eh, ya kuwa abana staghfir lana dhunubana wetu tusamehe madhambi yetu nabi Yusuf au autoombe msamaha kwa Allah kwa sisi tumekuwa tumekosea nabii Yaqub alayhi salam akawa akachelewesha قوموا بدعاء مبكرا وقتي امبابو اذانيه دعاءك يتقبلوا بقوصي زائد وقت وقت السحر وقت سبوع قبل صلاه الفجر اكسمه سوف استغفر لكم ربي نتوهم بها ان شاء الله تعالى كما ان شاء بعض المفسرون يكون اتشليوشا دعاءك حتى وقت قبل صلاه الفجر وقت وتحدد الى اويزك وفانيه دعاء يا كواومبيه مسامحه الله سبحانه وتعالى ذا في يوسف عليه السلام ndugu zake walipotambua kuwa kumbe Yusuf yuhai na anajua yale yote ambao wao wamemfanyia Yusuf alaihi salam hakuwachukulia kisasi hakuwazomea hakuwafanyia jambo lolote hasha wakalla bali huyo alikuwa ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wote wenye adabu ya hali ya juu Yusuf alayhi salam akawaambia la tathriba alaikum leo yagfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin hamna hamna ya aina yote kono leo kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala na waombea awasamehe kwani yeye ni mwingi wa kurehemu Subhanahu wa Ta'ala bali walipokutana wote pamoja na wamekaa pamoja na Yusuf Yusuf alayhi salam hakutaja directly ama indirectly kwa na yale maovu ambayo ndugu zake walimfanyia bali yeye amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtoa jela wala hakutaja kutolewa kwake katika kisima akasema waqad ahsana bii id akhrajani min na Allah subhanahu wa ta'ala amenifanyia wema aliponitoa mimi katika jela na wala hakusema min al kwa ni ndugu zake waliomtupa katika kesema lakini hakutaka kugusa zile feelings za ndugu zake wangilikuwa very much ashamed wangilikuwa, yani wameguswa na, na, na wangeguswa yaani, wange, wange na kule kudhalilishwa law Yusuf angetaja yale ambao walimfanyia lakini Yusuf alayhi salam alitaja alimshukuru Allah kumtoa jela wala hakutaja hakutaja kisima pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimfanyia pia ihsani kumtoa kwenye kisima na Yusuf alayhi salam vile vile Haku ya kuwa shetani alileta shida kati yake yani e, hakusema kuwa ndugu zake ndi walimfanyia mabaya bali alielekeza lawama kwa shetani akasema min baadi an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ma an ash-shaytanu lam yazgh min jihatihi yusuf qasama ash-shaytanu alla tashida baynani wa nudduzangi pamoja na kuwa yeye alayhi salam hakukua na shida yote wala wala dhikna bughda yutdidi anduguzake lakini shida ilikuwa ni upande wa ndugu zake. na yeye yusuf alayhi salam aka katika mazungumzo yake akaonyesha kulikuwa na shida upande zote mbili lakini yote hayo ni kuchunga tu zile hisia za ndugu zake isiwe kuna labda aina yoyote yeye kutaka kuonyesha kuwa walimfanyia ubaya au ana nia ya kuwalipizia kisasi hasha hu dalika alayhi ssalatu wassalam vile hevendi wale walikuwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivyo hivyo kuna wengi wale kuna wengi wale uua jamaa zake wa karibu lakini yeye hakuwalipishia hakuwalipizia kisasi bali walikuwa wao waliposlimu walipoingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa hana kisasi tena bali hata kuna wengine walibakia katika ashirikina uh, wao mpaka wakati wa na pamoja na hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam لما كما ونقول سما رضي الله تبارك وتعالى عنها من تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى انتم عليكم اييه هل بيزي قصاصكم تيوتو بسبب يا نفسك يعني ذله حشما ذله ما انبوا امباي الله سبحانه وتعالى امكتاز واط ونبوكه امبكا يا الله سبحانه وتعالى ndomana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu sallallahu alayhi wa sallam aliposema wa innaka la'ala khuluqin 'adhim akika wewe ni mtu ambaye una tabia ya hali ya juu na katika tabia yake nzuri mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yeye haipo tayari kwa ripizia watu kisasi kwa sababu ya nafsi yake tunakumbuka walivyosema alibosema Anas radiyallahu anhu yakua nilifanya kazi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingi tu na haja wahi nipokea wala kunambia maneno makali tunakumbuka kisa cha yule bwana ambaye alikuja kwa mtume sallallahu wa alaihi wasallama akavuta ile eh, shuka aliyokuwa amevaa mtume sallallahu mpaka ikaonyesha athari katika shingo lake imeonesha mtume sallallahu alaihi wasallam shingo yake imekuwa red kwa sababu ya ile, ile shuka kuvutwa kwa nguvu katika shingo lake. na yule bwana akamwambia nipatie mali aliyokupatia Allah subhanahu wa ta'ala mtume akamtazama akacheka kisha akasema apewe kiomba angalia mtu huyu anamfanyia mabaya mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwa ni mtume lakini pamoja na hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam lam yantakim ala nafsi hakuchukua kisasi moja kwa moja na kuna mengi mengine ambayo yametajwa kuhusiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na mtume wa Allah na walivyokuwa na tabia njema na namna ambavyo yeye alikuwa hachukui kisasi kwa sababu ya nafsi yake na hivi ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hapa kuna jambo muhimu ambalo kwamba sisi kama waslamu duat ni jambo la kuchukua mazingatio ya kuwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa hawana anania walikuwa hawachukii mtu yoyote kwa sababu ya nafsi zao. Sisi leo kuwa watu wana watu wanachukiana, watu wanafanyiana makr hapa na pale. Unakuta mtu labda yeye amekosewa binafsi, lakini analeta ile ugomvi yake na ndugu yake katika da'wa na inakuwa inafanyia ina, ina, ina, ina wenzao kufanya da'wa ikawa ni ngumu hata zaidi. Kwa hivyo jambo lolote ambalo kwamba lakibinafsi, wewe mwenyewe umekosewa, kwa moyo wa kusamehea. ama ikiwa ni Allah سبحانه وتعالى امكوسوا mtu ameenda kinyume na alivyofundisha الله sallallahu alayhi wasallam ametoka katikaso المستقيم mustaqim bas yanfakukal shwachini akakumbushwa akanasihiwa na watu na wanamhurumia kwa kuwa yeye amewacha haki na wala sio kumkata na kumtenga na kumuita majina kwa kuwa yeye sasa amekosea na amefanya jambo fulani ambalo kwamba hatukubaliani nalo kwa hivyo siku zote uwe tunatanguliza matakwa ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala kama walivyokuwa mitume wa Allah Subhanahu wa ta'ala wajazakum khairan tunaomba Allah tupatia taufiq basi mpaka tutakapokutana tena kukumbushana tabia nyingine au adabu nyingine ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na wachene katika ulinzi wa Allah wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh